délután kívánunk mindenkinek. Jó napot kívánok, ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az Önök alázatos narrátorával, a Punks miklós Miklóssal. Elnézést kérek egy kicsit, most így szét vagyok csúszva, mint a mikrofonkábel, nem hallottam a fülesben a, a hangomat, meg közben bejött a főszerkesztő úr, és beállt a helyemre, és elkezdett műsort vezetni az elmúlt másfél percben, és egy kicsit megijedtem, hogy na, nem lesz ebből műsor, pedig lesz, tervezzük, Árva Brigitta szerkesztő társammal azt találtuk ki a mai műsorra, hogy az egykori Május Egy ruhagyárba indulunk el az önök segítségével, megpróbálunk ott a Nagyvárat tér, Elnök utca útvonalon egy kicsit bóklázni. Ez egy hatalmas nagy épület, együttes volt, amiről lehet azt tudni, hogy akkor, amikor a tisztviselőtelepet létrehozták egy évszázaddal ezelőtt, akkor először csak katonai. Ugye ott voltak mindenféle használják a környéken, először katonai ruharaktár volt, és aztán csináltak belőle ruhagyárat, és 1958-tól viselte, gyakorlatilag megszűnéség a május egy ruhagyár nevet, és a május egy ruhagyár az egy adott ihletett pillanatban elegánt május egy ruhagyárra. Változtatta a nevét, az a kérdésem, kedves hallgatók felé, hogy önök emlékeznek-e arra, hogy milyen május egy ruhagyár termékeket hordtak, viseltek, vettek érettségire, nősültek benne, vagy egyáltalán csak elegánsak voltak. Nézegetve a május egy ruhagyárról szóló képeket feltűnt például egy olyan május egy ruhagyár hirdetés is, amin, amin Zorán látható, és Zalatna is arolta. Mind a ketten nagyon elegánsak. Itt az idő, vagy itt az ideje. A divatnak arról szólt ez a hirdetés 1968-as talán. Szóval ők is eh, reklámozták az egykori május egy ruhagyárat, tehát, ha nekik önöknek van emlékük, vagy dolgoztak ott, vagy kapcsolat, volt kapcsolat vagy járral, vagy egyáltalán abban az épület együttesben laktak, éltek, dolgoztak, akkor mindenféleképp hívják az Annó Budapestet a 24 07 95 3, illetve a 24.06953-as. Számon egészen 4 óráig tart a műsor. Új kedvéért elmeséljük, hogy úgy működik az Annó Budapest, hogy én mondok egy épületet, egy létesítményt egy teret, Önök pedig elmesélik azt, hogy milyen emlékük kapcsolódik ehhez a térhez, épülethez, épületegyütteshez. Na, a van a túlsó végén pedig itt van velünk Désenikő, aki az Elegánt Május Egyruhagyárnak volt egykora művészet, művészeti vezetője, pillanatnyilag az Óbudai Egyetemen egyetemi docens, illetve volt a momén a szék tanára is. Jó napot kívánok, készcsókom! Üdvözlöm, pontos volt, a, pontos volt a felvezetésem? De igen, teljesen jó. Tehát a titlust jó, mondtam. Ön 1980 és 89 között dolgozott a Május egy ruhagyárban. Mit már egy művészeti vezető? Hát így van, akkor dolgoztam ott. Egy művészeti vezető? Hát szó szerint, amit a, a két szó jelent, uh -huh. de hogy pontosítsak, tulajdonképpen terveztük a modelleket egy kis csapat vezető, vagy csapattal, akik iparművészek voltak, és ezen kívül a modelleket végigvezettük egészen az elkészítéig. Hozzánk tartozott egy modellszabászat, egy modellszerkesztőszabászat és egy modelező varroda is. Majd utána a kollekciókat készítettünk, és azt észlettünk nagy nemzetközi szakkiállításokon, vásárokon, ahova a legkülönbözőbb céllal és igényel készült kollekciók kerültek ki. Az volt, amikor kereskedelmi jellegű, volt egyértelműen a kollekció volt, amikor meg kibondott a promóciós jellegel, tehát reklámcéllal készült el. De ezek azon kívül divatbemutatókat csináltunk itthon is, külföldön is. Úgyhogy rengeteg, rengeteg munkánk volt, és hát mindezt kellett vezetnem, illetve hát én is aktívan terveztem és részt vettem ezekben. Ha jól gondolom, akkor, akkor az a ruha, vagy az a divat, amit mondjuk a, a szocialista ember viselte az 1960-as, 70-as, 80-as években, akkor az az önök kezéből, az önök gyárából került ki. Hát is, mert azért nem csak viláztuk el az itthoni uh -huh. magyar piacot, de hát azért is ne kell említenem azt, hogy ha rajtunk múlt volna, akkor, akkor sokkal e, csinosabb és sokkal e, trendi e, ruhadarabok kerültek volna ki a kezünk közül. De hát itt sajnos közben voltak a kereskedők, akik e, gyakorlatilag eldöntötték, hogy a gyári e, kollekciókból, a gyári modellekből mit választanak ki és mit fognak megrendelni. Tehát ebben már nem volt beleszólásunk. Mi megcsináltuk a modeleket, amiket gondoltunk, hogy arra az időszakra érvényesek lesznek. Aztán hát ez vagy találkozott a kereskedőképzésével, vagy nem. Tehát... De például a pufi kabátot, azt mi kezdtük el csinálni, amit a mai napig is hordanak az emberek. Ugye ma már jó 20-25 éve, ment, ma már is a is egy olyás terméke kézni, de azért ezeket a gyárki ezt Nagyon szigorúan megkötötték az önök kezét, vagy, vagy szabadon tervezhettek, szabadon szárnyalhattak. Mennyire volt modern, vagy mennyire e, mozgott együtt a világ mondjuk a, a május egy ruhagyár e, terméke? Az hát nem kötötték meg a kezünket egyáltalán. E, mondjuk e, az fontos volt, hogy a modellek azok gyárthatóak legyenek, uh -huh. és eladhatóak legyenek, tehát ez egy alap, igény. E, érdekes én nem érdekes, de hát ez úgy történt, hogy három nagy piacra dolgozott a gyár, a berfődő piacra, az úgynevezett szovjet piacra, és a nyugati piacra, és ez három eléggé egymástól eltérő ö, igényt követelt. Uh -huh. Tehát ö, a nyugati piacra például abszolút a nyugati piac megfelelően kellett csinálni a modelleket, illetve a nyugati divatrendeknek megfelelően, de minden információ a rendelkezésünkre állt, és ennek függvényében tudtunk mi is dolgozni, de hát ö, azért egy tehetséges csapat volt ez így együtt, és azért ö, nagyon jól tudtuk, hogy mi, mi van a világban, mi is sokat jártunk külföldi kiállításokra, Részvettünk minden olyan fontos ö, szakmával való ö, kapcsolatos eseményen, ami meghatározta azt, hogy azért én úgy érzem, hogy meglehetősen nagyon jó munkát végeztünk. Uh -huh. Hagyj mondjak egy példát erre, hogy például... Ö, fantasztikus luxus kivitelű bőr termékek kerültek ki a gyárból, sajnos ezek elsősorban nem a hazai piacra, főleg nyugati piacra, és elsősorban olaszokhoz. Uh -huh. És azt az olasz butikokban csináltunk két, három, öt darabos picike kollekciót, nem is kollekció ez szinte egyedi darabokat amelyek, hát nagyon különleges igényel és nagyon magas minőségben készültek el. És ezek nem, nem kerülhettek mondjuk kelet-európai vagy magyar piacra? Hát a kereskedők nem rendelték meg. De miért? Ebben elsősorban ez volt. Azt mondták, hogy a magyar piacnak erre nincs igénye és nem kell is. Ugye a, a, ez egy nagy ruhagyár volt, és itt általában a nagy kapacitásokat, a nagy mennyiségeket kötötték le a a kereskedők, és a gondolom, hogy kis következetektől vették meg azokat az úgynevezett finom darabokat. Uh -huh. Itt felső ruházati termékeket gyártott ez a gyár, ami azt jelenti, hogy férfi és női nehéz konfekció, vagyis kabátok, sportjackik, blazerek, tehát nagyjából ezek voltak a, a gyárnak a profiába tartozó termékek. Igen. És hát különböző anyagokkal dolgoztuk, mert szövettel is, bőrrel is, meg szörmével is. Tehát egy nagyon-nagyon széles, izgalmas profiá volt ennek a gyárnak, csak hát ez a Itthoni közösség számára azért a nagy része nem volt ismert, legalábbis ez a különlegesen esztétikus és minőségileg is magas része. Ez sok embert foglalkoztató nagyjának számított? Ez egy nagyon nagyjár volt, igen. És hát a budapesti jára, ami az elnök utcában van, mai napig is az épület, uh -huh. az volt a központ, és akkor voltak telephelyei. Akkor még ezt így hízták, de hát gondolom, hogy ilyen leányvállalatnak lehet mondani. Ceglédel, szórokon, Vartaliba, ahol a Farmer, a Lewis Farmer gyártás történt. Tehát nagyon sok rétű szaladaszköre volt ennek a gyárnak, és hát nagyon több ezer embert foglalkoztatott. Milyen volt a hangulat? Azt mondták, a... hogy Közép-Európa hmm. legnagyobb a gyára. Ön az elnök utcában dolgozott? Tessék? Ön az elnök utcában dolgozott? Igen, igen. Tehát ott volt egy ilyen ö, stúdiójuk, ahol nem tudom, például hány divattervező ö, volt az önkezelat, vagy dolgozott az önkezelat? E, négyen öten ez ö, változó ö, volt, uh -huh. e, és ö, volt, igen, egy külön ö, szobánk volt, a tervezők ö, szobája, ami egy elég nagy, tehát ahogy ma is ezeket a stúdiókat, hogy mi el lehet képzelni, a Rezső tér felé ott van egy nagy park, igen. és van az a ö, templom. Neoklasszikus bazilika szerű. Igen. Nem is tudom, milyen erős az épület. épület. Hát arra a parkra és arra a kupolára nézett a szobánk. És nagyvilágos, sokablakos szoba volt. Ott ültünk, ott terveztünk, és aztán a közelünkbe volt a, a, ez a bizonyos modellező szerkesztőszabászat mert azért itt ezeket a uh, ugye gyártassa kellett előkészíteni, tehát uh, nagyon komoly uh, műszaki uh, uh, előzetes uh, jelentet az, hogy egy-egy modell elkészüljön, tehát itt uh, nagyon komoly szakember tárza dolgozott a kezünk alatt, és ez hát a továbbiakban is. Miután már egy-egy modell gyártása alkalmasnak bizonyult, és úgy tűnt, hogy beveszik a, bevesztük a gyár kollekciójába, akkor, akkor bizony ez nagyon komoly pedig rendelkezett már addigra. Ez egy nagyon professzionális cég volt tulajdonképpen, és egy utólag, miután még azért a szakmában maradtam később is. Látom azt, hogy, hogy itt azért mennyivel profiban működött minden, és nagyon-nagyon sok jó minőségű szakember dolgozott ö, együtt, a mindenki a maga területén kiváló volt a szakmájában. Említette azt, hogy, hogy hát végülis a, a, a megrendelők, a, az üzletek kötötték meg a, az ön kezét, tehát azt, amit rendeltek, azt kellett gyártani. Ugye azért ez már az a korszak a... Magyarországnak, amikor már megjelentek a, a, a kötödék, megjelentek a butikok, tehát a, a, a magyar ember, ha akart, akkor éppen nagyon jól is e, ki tudott nézni, tehát nem volt szükségszerű, hogy, hogy, hogy egyen legyen mondjuk így az egész e, szocialista táboron belül. E, hát így igaz, azért már akkor e, egy kicsit e, variábilisabb lett a a, a piaci helyzet, uh -huh. de mivel itt már mondtam, hogy ez egy felső ruházatot, nehéz konvexiót készítő gyár volt, emiatt azért a butikok nem változták ki ezt a piaci uh -huh. szegmest. Tehát itt olyan ruhák készültek, amiket nem lehetett kisműhelyekben vagy otthon összebarkácsolni, mert azért ehhez olyan speciál gépek voltak, olyan présgépek meg olyan különböző ipari berendezések, amelyektől ez egy tényleg nagyon profi dolog volt. Az esztétikai része, hát az, az időnként azért nem olyan volt, mint amit nagyon szeretünk volna, de hát akkor ilyen volt a világ. Menő dolog volt akkor már is egy ruhagyárban dolgozni? Nem. Nagyon szükség volt a munkákra uh -huh. és, és mint ahogy mondtam, nagyon színes volt ez a munka, nagyon sok rétű. Tehát én imádtam például a, az olasz piacra dolgozni, csodálatos bőr, kabátokat jackiket, puha bőr és csipke kombinációjú modelleket uh -huh. készítettünk. Azon kívül készültek például amerikai piacra olyan... Balong kabátok, amiket nert déléssel e, e, készített el a, a gyárt. Tehát annyira sokféle érdekes feladat volt, hogy, hogy e, e, tehát ez egyáltalán nem volt se nehéz, se Sőt, mi több, egy legnehezebb feladata tűnt a, a szovjet piacra való tervezés, mert itt nagyon szűk e, határok között kellett mozogni, de azért akinek volt fantáziája, az még itt is tudott valahogy kibontakozni. Úgyhogy ez a sokféleség, ez a változatosság, és minden nap valami újat, valami mást kellett csinálni, ez azért nagyon ö, izgalmas időszakot jelentett az életemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt nekünk, és az Annó Budapest hallgatóinak az elmúlt néhány percben Déseni az egykori Elegant és egy ruhagyár művészeti vezetőjét, az Óbudai Egyetem tanárát hallották itt az Annóban. Köszönöm szépen, viszont hallásra! 2407-953, 24 a Május egy ruhagyár van ma terítéken. elő a válfákkal, nézze meg mindenki, hogy van -e még olyan, amire rá van írva, hogy Május egy ruhagyár. Az biztos, hogy jó pénzért lehet értékesíteni. Tehát, aki ott dolgozott, vagy onnan öltözött, az hívjon bennünket. Haló! Haló! Jó napot! É, jó napot kívánok, Kassa Kálmán vagyok. Nem tudom, hogy én vagyok-e adásban. Kassa úr, ön van adásban. Igen. Na, hát nekem az édesanyám dolgozott a május egy Ruhagyárban, uh -huh. gyakorlatilag, hát 1956-ig <kül> a kereskedelmi osztályvezetője volt, és hát abban az időben ugye, folyt nagyon a korai háború a dél és észak között, uh -huh. hát a ruhagyár ugye ő már említette, hogy abban az időben katona egyenruhákat gyártottak, Hát nagyon sok ruhát szállítottak az északkorai hadseregnek. Úgyhogy mondjuk én ezt tudom. Aztán hát én akkor még fiatal gyerek voltam, és hát vannak olyan élményeim, hogy május elsején, amikor volt a felvonulás, uh -huh. akkor gyakorlatilag a, a gyár előtt a, gyülekeztek a dolgozók, és onnan az elnök utcából, én órák alatt tömött sorokban vonultunk végig a Városligetig és a tribün előtt. Ha jól emlékszem, megpróbáltam összeolvasni mindent a május 1. ruhagyárról. Általában a, a, a felvonulást a május 1. ruhagyárral, hát érti, május 1. május egy ruhagyár, hogy ők voltak a, a menet élén. Így van, igen, úgyhogy. Hát ennyi, ennyi ilyen emlékem van ezekről. Az édesanyja szeretett ott dolgozni? Tessék! Az édesanyja szeretett ott dolgozni? Az én, édesanyám dolgozott ott, hát szeretett abban az időben igen ott dolgozni, úgyhogy hát ugye elég eh, viszonylag magas beosztása volt. Uh -huh. eh, annyira, hogy például az a telefonszám, amin mi most beszélünk, akkor ő a abban a hát gyakorlatilag még a 40-es évek vége felé kapta azt a telefonvonalat, és az a szám, ami akkor volt, uh -huh. hát most kibővülve, ugye Igen. Most már több számjegyű, de gyakorlatilag ugyanaz a telefonszám van, mint amit akkor a 40-es évek végén ő kapott. Arra emlékszik? hogy. beszélni. Azt, azt mondta, hogy a kereskedelmi osztálynak volt a, a vezetője, hogy ő szabászattal, vagy, vagy ruhaiparral foglalkozott, vagy, vagy kereskedőként. Hát került. Ő, ő kereskedelmi ott hát korábban, ő fiatalabb korában, de ott is kereskedő volt. Egy maszek kis konfekció üzemben dolgozott, uh -huh. de ott is kereskedőként. Emlékszem arra is, hogy mindig járta a vidékeket, ahol a különböző boltoknak szállították a konfekciós termékeket. Úgyhogy, de ő szeretett ott dolgozni egyébként. Én... De van olyan apróbb emlék, hát ugye, É, május 1-én, november én mindig nagy bálokat uh -huh. rendeztek ott, úgyhogy hát mi is elszoktunk szoktunk menni, sőt egyik alkalommal, hát ez még egy, szintén egy ilyen családi emlék, uh -huh. é, az nővérének a lányát, aki akkor volt 17 éves, egy fiatal hölgy volt, é, vitte magával, aki ott egy repülőstisztel ismerkedett össze, és egy éven belül össze is házasodtak. Ez igazán szép történet. Arra emlékszik, hogy, hogy gyerekként vállati Mikulásra bevitték önt? Az a helyzet, hogy elég rosszul hallok, ja, elég hallok a telefonom. Arra emlékszik, hogy, hogy volt-e Mikulás ünnepség a május egy ruhagyárban? Hát a Mikulás ünnepségre nem emlékszem. Nem. Hát jó, köszönöm szépen, Kassa úr, hogy hívott. Köszönöm én is. Legjobb viszont egészséget, viszont hallásra. Viszonthallásra. 24 07 95 3, illetve 24 06 3, de ne már, az előbb egy kicsit megemeltem a hangomat, hogy Kassza jól halljon bennünket. Ma az elegant május 1 ruhagyáról -e ruhagyárról beszélünk, az Elnök utcai központról, és egyáltalán arról a divatról, amit önök, illetve a többi kedves hallgató viselt az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, a 90-es évek elején szűnt meg a, a május egy ruhagyár. Haló! Jó napot kívánok, Mária vagyok. Kész sokan. Én, nekem a kapcsolatom a ruhagyárral 1960 és 75-76 között volt. Ez egy nagyon-nagyon felmenő ág volt. Hmm. Ez Igazából mit jelent, hogy, hogy ott dolgozott? Nem, én dolgoztam uh -huh. ott. Kétféle módon volt kapcsolatom a gyárval. Az egyik mind külkereskedő, a másik pedig egy családi vonatkozás. És azt tudom mondani, hogy a 70-es évek elején, amikor bejött a bőrdivat Magyarországra, uh -huh. akkor a május egy ruhagyár is elkezdte gyártani, és akkor egy külön bőr szalagot állítottak be, illetve át kettőt, mert délelőtt délutános műszakban dolgoztak, és akkor az a terem, ahol a bőrkabátok bőr a egy gyártották, az egy olyan gépekkel összerelték fel, hogy azt tudják csinálni. Ennek a bőrszabászatnak is volt egy külön modellériája, ah. úgyhogy ezt a 70-es évek végén odáig vitték, hogy ö, bérmunkába, mit tudom én, külföldiek megjelentek a gyárba egy, -egy Tudom én balonkabátot, vagy bármilyen kabátot letettek, és azt mondták, hogy én ilyet szeretnék bőrből csinálni. Tudná Szerint... tartani, bocsánat? Tudná tartani egy, egy rövid időre a telefont? Mert Jó, most hírek igen. jönnek, és aztán még azért volna egy-két dolog, amit szeretnék önnek megbeszélni a ruhagyárral kapcsolatban. Szóval 24 073 2406953 Ez itt az Annó Budapest az önök alázatos narratorával a Panx Nodded Miklóssal, ma az elnök utcai május egy ruhagyára téma. Hogyan öltöztek önök? Ez is az annó kérdésem. A zenekar mindig irányítja.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 És a mai téma az Elegant, május 1 ruhagyár, az Elnök utcai központ, erről beszélgetünk ma. Egy kedves hallgatóval a hírek előtt félbeszekítottuk a beszélgetést, mert jöttek a hírek, de ott tartott, hogy akkor, amikor beindult a bőrüzemág, akkor hogyan működött. Be kell vallanom, hogy én egy kicsit elcsodálkoztam, amikor Désenikővel a május egy ruhagyár egykori tervezőjével, művészeti vezetőjével beszéltem, hogy, hogy mekkora szerepet játszott a gyár életében a külföldi piac, tehát, hogy, hogy nem csak szocialista relációban gondolkodtak, hanem, hanem ha jól értem, akkor Amerikába, Olaszországba is dolgoztunk, ami azt jelentette, hogy minőséget tudtunk létrehozni. Egyértelműen minőségi uh -huh. volt, úgyhogy tényleg nagyon híres volt a gyár. Két külkereskedelmi vállalat dolgozott velük. Uh -huh. a, a. Most megszakadtunk egy kicsit. A. Azokat a. Uh -huh. modex csinálta, uh -huh. a. Bőrt pedig a. a. a. a. a. a. a. külkereskedelmi a. Ez azt jelenti, hogy. Hogy rengeteg pénzt termelt a vállalat, azt mondjuk nem tudom, hogy ez hogy jelent meg mondjuk a dolgozók bérezésében. A bérezésében ügyekeszek, vagy, vagy, de mondjuk a juttatások nagyon, tehát az ilyen szociális juttatás például, volt bölcsődéje, óvodája, uh -huh. kétműszakos, hogy a gyár is van dolgozott, a Delej utcában volt a bölcsődéje, ha jól emlékszem, uh -huh. Aztán volt két üdülője, az egyik a római parton, ahova például télen-nyáron ki lehetett menni. Értem. Ez egészen a Duna parttól a Nánási útig tartott. Aztán valamikor a 70-es évek végén a Nánási úti felőli részt elvették, és egy szállodát építettek oda az udvarukra. Aztán kirándulások, Zamárdiba uh -huh. volt például egy nyaralójuk, ezt olyan tökére vitték, hogy ilyen csereüdüléseket is megszerveztek, hogy például Kolozsváról a, egy ilyen korcsolyázó sportegyesülettel, szereztek kapcsolatot, és akkor azok Magyarországra jöttek, a Városligeti műjékpályán edzettek Aha. nyáron, illetve télen, és ennek fejében nyáron a Május Egyrógyárnak a dolgozói elmentek. el Lehettek a Román-tengerparsanyaral. Óriási. Azt mondja meg nekem, hogy, hogy külkereskedőként ilyen napi kapcsolatban volt a ruhagyárral, tehát hogy vagy, Én... vagy hetente egyszer be kellett mennie, vagy Egyáltalán hogyan működött együtt vele? Hát ez úgy működött, hogy megvolt igazából a, a megfelelő, tehát uh -huh. mint tudom én, a, a külkereskedősnek megvolt a maga üzletköre, uh -huh. és akkor ajánlották ki a modelleket, illetve ennek megfelelően, tehát egy ilyen piackutatás előzte meg, és akkor utána a külföld már engedélyezett volt, hogy a külföld is beléphetett a gyárt területére, és akkor nem az egész szalagon, de bizonyos helyekre, például a modellériára bemehetett, és elmondhatta a külföld is, hogy mit szeretne. Nagyon szépen. Hogy szeretné, uh -huh. esetleg milyen változtatást szeretne. Nagyon szépen Úgyhogy. köszönöm, hogy ezt elmesélte. Úgy, hogy voltak. Köszönöm szépen, kényszer köszönöm minden viszont, jön, hallás. viszont hallás. 24. 073 24. 0693 a május egy ruhagyára mai helyszínünk haló. Jó napot kívánok! Én nem a Május egy ruhagyár, meg nem az elnök utcáról, de azt hiszem, szorosan kapcsolódik hozzá. Én egy olyan nagy vállalatnál dolgoztam, ami nélkül nem tartott volna a május egy ruhagyár, meg nem tudom szabad, de más céget nevét mondani Mondja. divatbemutatókat, mert harisnya minden divatbemutatóhoz bemutatóhoz kellett. Uh -huh. És mivel. A divat akkori, nem tudom, hogy mondjam, szakértője, vagy nagyasszonya Vámos Magda volt Ö, velünk, már a harisnyagyárral, ugye nagyon szoros kapcsolatban volt, mert hozta a mintákat, hogy milyen harisnya kell a XY divat bemutatóhoz. Értem, Úgy, ön a harisnyagyárban dolgozott? Én egész életemben, igen. Itt, Óbudán, ebben a gyönyörű komplexumban? É, igen, amit most le fognak bontani. Ja, hát azt én nagyon szerettem, nagyon-nagyon jól néző, jól Na, kinéző gyárulatot. Hát? Na, itt itt dolgoztam, és azért, mert ez nem a május egy ruhagyár, Aha. de hosszak mintárt, és azt nyilván nem, nem a nagy gépekben laboratórium, vagy, vagy volt kisgép, uh -huh. mert ahhoz ragaszkodott a Vámos Magda, hogy ugye, hát ő tudta, hogy a május egy ruhagyár, vagy ki szabad mondani, hogy a budapesti finomkötetárújár, vagy a hapsejem vagy mindegyik tartott divatbemutatót, és azokhoz a ruhákhoz milyen színű harisnya kell, és azt külön kellett megcsinálni. Azt sz... a, ezért kaptunk uh -huh. mi ajándékba, akkor még nem milliárdokat megének, hanem egy-egy divatbemutatóra kaptunk jegyet, aminek mi nagyon örültünk annak idején, fogom ír, írni a, a noteszembe, a kis fekete noteszembe a témaként a Harisnya gyárat, hogy még mielőtt véglegesen lebontják egy műsort, szenteljünk neki. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szívesen Kész köszönöm, köszönöm Viszont hogy hallásra. Viszont hallásra. 24.07.953, a 24 3 van egyébként egy zseniális kép Kádár Jánostról, ami a Harisnyagárban készült. Ugye ott vannak ezek a lábformájú formák, lábalakú formák, forma, la, la, la. tehát hogy értik, hogy miről beszélek amiken a Harisnyákon voltak, és Kádár János szakértő tekintettel nézi ezeket, rá kell keresni. Kádár János, Harisnyák, tök jó. 2407-953, 24 de vissza az elnök utcába, a május ruhagyárba. Halló, jó napot! Halló! Jó napot! Jó napot! Üdvözlöm! Hallgatom! És azt szeretném elmesélni, hogy ide kapcsolódik egy érdekesség, amit már egy másik műsorában el szerettem volna mondani akkor az volt a téma, hogy olyan szakmák itt Magyarországon, amik már nincs ez már Igen, igen, igen, igen. azt szeretném mondani, hogy az édesapám itt dolgozott, és itt is tanultam, álljus egy uvadágyában, amit van műszerét uh -huh. És gyakorlatilag akkor ilyen szakmát szak, sehol nem lehetett tanulni, mert nem volt ilyen képzés, csak ebben a Gyakorlatilag a ruha műszerészből képezték át ezeket a, a, a szerelőket, valógép műszerészeken, és ott voltak a szakemberek, ott tanították meg erre a szakmára az édesapámat, és elég sokáig ott dolgozott, javilgatta a gépeket. És egyébként, ha most én azt mondanám a gyerekemnek, hogy menjen el varrógép műszerésznek, akkor, akkor ő hol tudná megtanulni? és most sincs. De az, az nagyon nagy vagy. baj, emeljük fel mutatójunkat hát intőn, hiszen annyi varrógép van a háztartásokban, és időnként eltörnek én. benne a, a tartó, mit tudom én, micsoda. Mindenféle baja van, nagyon sokat. Hát most már 74 éves, de még mindig lenne munkája bőven, mert hát egymásnak adták át gyakorlatilag. Nem, nem volt sem most, sem régebben ilyen képzés, csak megtanulták egymástól műszerészek, technikusok voltak édesapám is, és uh -huh. ott tanította meg egy másik szakember. Az, Úgy, hogy... az még nem derült ki, az arra nem emlékszik, hogy kb. hány ember dolgoztatott? Már az kiderült, hogy két műszabban dolgoztak. Kiderült, hogy ez egy hatalmas nagy gyárkomplexum volt, sok gyártósorral, hogy hány ember foglalkoztatott, az még nem hangzott én meg nem tudom mondani, Na majd mindjárt valaki betelefonál, a és elmondja. Mindjárt... Köszönöm szépen, viszont hallásom. Köszönöm, viszont hallásom. Műszerész, műszerész. Jó szakma. Haló, jó napot. Jó napot kívánok. Hát nem tudom, hogy hányan dolgoztak ott, de egyet tudok, hogy itt van a szobámban az írha kabátom, Na. amit a múlt héten vittem el a szűcshöz, miután sikeresen így 40 év után kihíztam, és kicsit arrébb rakta a gombokat. Uh -huh kabát, mint egy álom. Puha, könnyű, azóta sem ment ki a divatból, mert egy semleges divat, és úgy kellett oda bemenni, hogy a barátnőm a, ott a ruhaipari iskolában oda gyakorlatra. Uh -huh. És akkor bevihetett embereket, akik vásárolhattak ott kitett áruk közül. Voltak kosztümök, és volt ez a gyönyörű írha kabátom. És még egyet tudok adaléknak, hogy a szüleim külkeres barátai, azok az extra különleges külföldi divatnak megfelelő öltönyei kér is így mentek bevásárolni a ruhagyárnak. Volt, nem tudom, hogy saját boltja volt, vagy raktárja volt hátul. Lehet, hogy igen, igen hogy, ő, ő, hogy, hogy, hogy, hogy volt egy saját boltja. Arra emlékszik, hogy mennyire vette ezt az irhakabátot? Nem emlékszem, talán 12 ezer forint körül lehetett. Uh, így rémlik, de. de... Most arra így nehéz azt mondani, hogy ha 40 évvel ezelőtt 12 ezer forintba került volna, akkor. De az nyilván drága darab volt. Hát mondjuk bundaár árszínvonal volt. Jaha. De ez körülbelül lehetett, hogy 88 körül, 85 körül. Tehát szörmét is gyártotta a május egybólagyár. Igen, igen, de csak azt akarom mondani, hogy olyan örömöm volt benne, és van benne uh -huh. azóta is, hogy képes voltam átrakatni a gombokat, hogy nehogy elveszítsem ezt a kabátot. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Minden jót. 24 07 24 a mai, a anno Budapestben. Az Elegant május 1. ruhagyár szerepel. E, valaki kérdezte SMS-ben, hogy hogy hívták a hölgyet, aki az első e, interjú alanyunk volt. Désenikő volt az egykori e, május egy ruhagyár művészeti vezetője. Később a a a textil tanszékének tanára. Jelen pillanatban pedig az Egyetem e, Egyetemi docens e, Désenikő. Halló, jó napot! Halló, jó napot kívánok! Dél vagyok. Készcsókom! Én 75-től, hát 90-ig, tehát gyakorlatilag a megszűnéséig dolgoztam a gyárban. Na most adattal, ha jól emlékszem, ki tudom segíteni. ugyan emlékszem, hogy 4000 ezer fő volt összesen a kilenc telephelyünkön, plusz a bedolgozó hálózatban. Ez a kilenc telephely, ez azt jelenti, hogy, hogy az egész országban, tehát Marcaliban, meg a vidéki telephely? Marcali, Karád... Uh -huh. Uh, turkeve, ceglét, szolnok, uh, ja Istenem, nem jut eszembe a többi, de én úgy emlékszem, hogy kilenc telephelyünk volt. Uh -huh. Ön mit dolgozott így Összességében négyezer uh, ember uh -huh. foglalkoztatott. Mit csináltott? Én uh, műszaki területen voltam, uh, pont erről szeretnénk beszélni, úgynevezett szellemi export területen dolgoztam, uh -huh. ami azt hiszem egyedülálló volt akkor tájt az iparban is, meg, meg talán Magyarországon, és ez a, amit manapság úgy hívunk, hogy know-how. Uh -huh. A panonia külkervállalattal vállalattal, csepelművekkel közösen <coughs> ruhagyárakat, komplett Úgymond kulcsra kész ruhagyárakat létesítettünk a több helyen, Egyiptomban, Szíriában, uh -huh. Mongóliában, Vietnámban. Az egy meglehetősen izgalmas munka lehetett. Izgalmas volt, nagyon szép volt, és hát talán jövedelmező is. Mi volt ennek a, a, a, a munkának a lényege? Tehát hogyan képzeljük el? a szellemi exporttal foglalkozó munkatárs tevékenységét? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a, a építészeti tervezéstől a varónő betanításáig, gyakorlatilag a, a gépeknek a meghatározásáig, a berendezésig, gépek beszerzésének a a lebonyolításáig mm -hmm. mindent. Ez azt jelenti, és ez e, alátámasztja egy, egy korábbi e, gondolatmenetet itt, a, ami elhangzott a műsorban, hogy, hogy a május 1 ruhagyár az, az egy elismert cég volt, elismert márka volt, jó tudással, jó minőséggel, jó szakmai háttérrel. Igen, igen. Tehát úgy szakembergárdájában, meg hát én azt hiszem a maga idejében, maga lehetőségei között innovatív volt. Uh, És hát... Parancsolj. Hallgatom. Ja, azt szerettem volna még itt a <gül> innovatív szemlélethez hozzáfűzni, hogy Ö, annak idején ö, létesült ez az S-modell, úgynevezett butik hálózat, Igen. amikor már úgy, úgy, úgy a ö, ö, kis butikok kivételes különleges keresdezet, és akkor, akkor létesített a, a saját ilyen ö, exkluzívabb ö, uh -huh. ö, termékeinek az árusítására. Igen, erre mondtam azt, csak rábeszéltem az ön beszédjére, hogy a, a reklámban az volt, hogy kivételes, különleges keresd az est. Az ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. Hát én is köszönöm a lehetőséget. Kész csokkal, viszont, viszont hallásra. 24 07 95 3, illetve 24 06 3, a, az egyszerű és megismételhetetlen, Annó Budapest ellentétben. Különlegesen haló, jó napot! Jó napot kívánok! Azt hiszem, én vagyok a vonalban? Igen, önvadadásban. Liz Blaure Zsöné vagyok. Én azzal is szolgálhatok a Május 1 a Május 1 kapcsolatban, hogy én ott voltam tanuló, 60-tól 63-ig, és utána még 72-ig ott dolgoztam a Május 1 ruhagyárba. É, szabó volt? E, igen, varonő voltam, uh -huh. így van, és akkor időben bizony nagyon nehéz volt, csak protekcióval lehetett bejutni szakmunkás tanulónak oda. Tényleg? Igen, igen. Különben, igen. különben nagyon jó volt a gyár, amíg rendkívül sok szociális brigádmozgalom, élet, meg minden, amit lehet mondani, minden volt ott. Tulajdonképpen nagyon jó volt, nagyon sok szép dolgot csináltunk. És egy-egy brigádmozgalom alkalmával divatbemutatókat csináltunk uh -huh. saját magunka a, a készített termékekből. Úgyhogy. Én csak jót tudok mondani róla. Mondom, 72-ig dolgoztam ott, utána pályát változtattam, Á. és utána többet nem. Hogy, hogy nézett ki az a munkája? Reggel bement, ugye most már kiderült, hogy két, két, két műszakban dolgozott a gyár, igen, bement reggel hatra. Igen, miután felszabadultam, mint szakmunkás tanuló, uh -huh. ott is maradtunk a gyárba. Két műszak volt, és most elmondom, nevetséges, 4 forint 20 filléres órabérrel tanulmány szerint, négyes tanulóként, 4 négy forint 20 órabérrel kezdtünk dolgozni. Két órától tíz óra, tíz óráig tartott az uh -huh. egyik műszak, és reggel hattól, Dízen pedig kettőjén. kettőig a másik műszak. Így van. Ott, így ott van. ült egy varógép mellett, és akkor... Ült egy, ültem egy varógép mellett, bizony és szalagrendszerűen ment a termék, ki milyen munkafázisra volt beosztva. Tehát ön például lehet, hogy, hogy, hogy valaminek a galériát varta? Vagy... Így van, zsebet, uh -huh. sok mindenfélét, újjázni, meg a jó ég tudja. Na most ebben az volt a legjobb, hogy igazából ugye amikor én még elmentem szakmunkás tanulónak, fogalmam se volt, amelyre azt mondták, angol szabóság. Uh -huh. Hát akkor még fogalmam se volt, hogy mit jelentett az angol szabóság. Később derült ki ugye a felvételi után, és az egészből annyiból az volt a jó, hogy az ember egy életre megtanult, most 72 éves vagyok, a mai napig is varrok uh -huh. sokat, apróságot gyerekeknek, unokáknak. De azért azt mindenféleképp mondja, hogy mit jelent az, hogy angol szabóság? Na, hát az angol szabósághoz csak a felső ruházat tartozott. Uh -huh. Nagyon fontos volt a A Senki nem mondta, legalábbis eddig nem hallottam. Igaz, hogy mindenki a jóval a 70-es évek utáni dolgokról Igen. beszélt. Nagyon sok kosztümöt, nagyon szépeket csináltunk. A kosztümöt, kabátot, balonkabátot és minden egyéb felső ruházatot. És tényleg úgy volt, ahogy említette itt az egyik betelefonáló hölgy, hölgy hogy, hogy volt egy olyan üzlet, ahová időzelkeződik csak a csókosok mehettek, vagy a, vagy a gyármunkatársai? Hát, nem, azt nem mondom, hogy csokosok, de lehetett. Például képzeljél, olyan gyönyörű fehér kapátokat csináltunk, ez például azt hiszem 66-ba volt, uh -huh. hogy, és elmondom, 290 forint volt. Be lehetett menni, meg volt hirdetve raktárból, raktárkészleten nagyon sok exportot csinált, uh -huh. a Szovjetunió volt a fővevő, és be lehetett menni, és akkor meghirdették a dolgozóknak, és lehetett venni. Úgyhogy mondom, egy nagyon szép kabát 290 forint volt, még erre is emlékszem, de balonkabátokat, téli kabátokat. Megmondom, kosztümöket, gyönyörűeket, az akkori tweed kosztümök, 7-8 ados, szűk szoknyás, ilyen-olyan, amolyan, szóval szépek voltak. Na, még egy utolsó kérdés lett volna, hogy, hogy említette, hogy szakmát váltott. Mit csinálta? Hát leéresség iszem később, és aztán teljesen más területre mentem. Jó. Köszönöm Éh, szépen. És, és annyit tudok még mondani, hogy 4.000-4.200 dolgozója volt akkor, a 70-es években, amikor uh, Horváth János jött ki még riportot csinálni a uh -huh. gyárba, nagy ünnepségek szoktak lenni, és nagyon sok Mikulás ünnepség is volt, aki nem tudta megmondani. Igen. Még én is hordtam a gyerekemet oda. Köszönöm Úgy, szépen, hogy... hogy elmesélt ezt. Mm, én is nagyon köszönöm, hogy emlékezhettem rá. Viszont hallásra. Jó munkát, viszont köszönöm hallásra. Ez volt ma az Annó Budapest. Lassan végére érünk a műsornak. Hamarosan Bolgár György következik. Köszönjük szépen a, a kedves hallgatóknak a, a jelentkezést. Nem döntöttük még el, beszélgettünk már ára a Brigitával, hogy mi legyen a, a jövő heti műsor. Lehet, hogy a művelődés és a kultúra irányába indulunk el, de most, ahogy jöttem villamassal, néztem a, a székházat a, a Moszkva téren, Szélkámán téren, és arra gondoltam, hogy, hogy az is lehet, hogy megérne egy mesét itt az Annó Budapestben, a műsor szerkesztője Árva Brigitta volt a létrehozásában segítségemre volt Falcsi Gergő és Vas edit. Önöknek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Pankz, Miklós hallották. Egy hét múlva jelentkezik az Annu Budapest. Ha Isten is úgy akarja.